Slavoslovia a 104-a A fiilor împărăției către Dumnezeu Tatăl, Aleluia, slavă ție, Tatăl iubit, îți mulțumim, fiindcă pala de foc a iubirii tale în noi a început să ardă și ca pe Serafim să ne sfințească când pe treptele iubirii ne-ai înălțat. Aleluia, slavă ție, Tatăl iubit, îți mulțumim, fiindcă ochii Duhului înțelepciunii ca la heruvim în inimile noastre o roată de foc a deschis și în ochii gândului icoana ta a stat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl iubit, îți mulțumim, fiindcă în templul tău din noi te-ai odihnit și asemeni îngerilor scaunilor noi pruncul cel sfânt în sălașul inimii l-am primit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl iubit, îți mulțumim, fiindcă darul tău ne-ai dat atunci când asemenea îngerilor domniilor cu iubire te-am așteptat și pentru slava ta am lucrat. Aleluia, slavă e, Tată iubit, îți mulțumim, fiindcă stelele noastre un nume sfânt le-ai dat și cu îngerii stăpânilor le-ai numărat când piatra cea albă ne a arătat. Aleluia, slavă e, Tată iubit, îți mulțumim, fiindcă toți demonii, de la noi ai alungat, când cu fulgerul cuvântului tău, ca pe îngerii puterilor, ne-ai binecuvântat și ca ucenici ai fiului tău, i-am certat și legat. Aleluia, slavă ție, Tată iubit! Îți mulțumim, fiindcă toiagul Duhului Tăriei, care strânge sul tot cerul, ca îngerii Începătorilor, în mâna noastră l-am purtat, de aceea stihiile ca pe prorocul Ilie ne-au ascultat. Aleluia, slavă ție, Tatăl iubit, îți mulțumim, fiindcă prin slujba ta, ca pe alhangheli, ne-ai însărcinat și să facem poruncile tale, am alergat. Aleluia, slavă ție, tată iubit, îți mulțumim, fiindcă în lumină, ca pe îngeri, ne-ai îmbrăcat și cerul de slavă slavă cântat de noi s-a bucurat. Aleluia, slavă ție, tată, Ceresc, îți mulțumim, fiindcă slava ta ca un curcubeu pe cer s-a arătat și noi, smirna iubirii la tine, ne-am închinat.